Capitolul 92 A doua zi era marți. Ca de obicei, Filip își lua în grabă micul dejun și porni într-o goană teribilă ca să ajungă la nouă la curs. N-a avut timp să schimbe decât vreo câteva cuvinte cu Mildred. După amiază, când se întoarse, o găsi stând de la fereastră și cărpindu i ciorapii. Hei, dar ce harnică ești, el. Cum ți-ai petrecut ziua?" Păi am făcut curățenie serioasă prin casă și pe urma am scos puțin fetița la plimbare. Era îmbrăcată cu o rochie veche neagră, cea pe care o purtase drept uniformă când era în serviciu la ceainărie. Era cam jerpelită, dar îi ședea mai bine decât cea de mătase din ziua anterioară. Fetița era așezată pe podea. Se uita la Filip cu ochi mari și misterioși și scoase un chiot când el se așeză lângă ea și începu să se joace cu piciorușele ei goale. Ultimele raze ale soarelui aruncau o lumină blândă în cameră. Îi e tare plăcut să găsești pe cineva în apartament când te întorci acasă. O femeie și o fetiță decorează frumos căperea. Fusese la farmacia spitalului și luase un flacon de pilule blod. I le dădu lui Mildred și îi spuse să înghită câte una după fiecare masă. Era deprinsă cu medicamentul pentru că îl mai luase în diferite rânduri de când era fată de 16 ani. Cred că lui Lawson i-ar plăcea la nebunie pielea ta verzuie," zise Filip. El ar zice că e grozav de picturală. Numai că în ziua de azi eu am ajuns tare prozaic și n-am să fiu fericit până nu o să te văd cu culori vie în obraj ca o lăptăreasă. Deja mă simt mult mai bine." După o masă frugală, Filip își umplu o punguță cu tutun și își puse pălăria. De obicei se ducea la cafeneaua din Baker Street... În fiecare marți, și părea bine că ziua aceasta se nimerise să cadă atât de curând după sosirea lui Mildred, pentru că dorea să precizeze cât mai limpede din capul locului natura relațiilor lui viitoare cu ea. și în oraș?" întrebă ea. Da, marțea am iau și eu o seară liberă. Te văd mâine, noapte bună." Întotdeauna se ducea cu mare bucurie în suflet la cafeneaua aceea. Era obișnuit să-l găsească acolo pe McAllister, curtierul filozof, gata oricând să discute în contradictoriu absolut orice subiect care se ivea la orizont. Hayward venea și el cu regularitate dacă era la Londra. Și cu toate că el și McAllister se antipatizau, din obișnuință continuau să se întâlnească în fiecare săptămână, tocmai în seara aceea. McAllister avea o părere mizerabilă despre Hayward și îi lua în râs delicatețea sentimentelor. Se interesa pe un ton satiric despre activitatea literară a lui Hayward și întâmpina cu zâmbete disprețuitoare sugestiile vagi ale acestuia cu privire la niște capodopere viitoare. Discuțiile lor erau adesea în dar punșul era bun și le plăcea grozav la amândoi. Spre sfârșitul serii de obicei, își aplanau divergențele și se despărțeau având o părere excelentă unul despre celălalt. În seara aceea, Filip îi găsia acolo pe amândoi. Venise și Lawson, care dădea mai puțin pe la cafenea de când începuse să lege prietenii prin Londra și era invitat la mese prin oraș. Se înțelegeau admirabil cu toții și erau foarte fericiți pentru că McAllister le vânduse un pont bun la bursă, de pe urma căruia Hayward și Lawson, Câștiga să răfie care câte 50 de lire. Asta însemna mult pentru Lawson, care era tare cheltuitor din fire, dar, în schimb, câștiga foarte puțin. Ajunsese în acel stadiu din cariera unui portretist, când criticii acord de mare importanță și găseau o mulțime de doamne din înalta societate dispuse să-i servească de model pe gratis. Asta constituia o reclamă bună pentru amândoi și le dădea doamnelor serioase un aer de protectoare ale artelor. Dar mult prea rar izbutea să pună mâna pe un burtă verde înstărit, care să fie gata să-i plătească bani buni pentru un portret al soției. Lawson deborda de satisfacție. Ăsta e cel mai fantastic mod de a scoate bani peste care am dat vreodată," strigă el. N-a trebuit să bag mâna în buzunar nici măcar pentru șase penii." Să știi, tinere, că ai pierdut ceva lipsind de aici marțea trecută, îi zise Mekalistar lui Filip. Doamne, de ce nu mi-ai scris? zise Filip. Dacă ai ști cât de bine mi-ar prinde o sută de lire... O, oh. oh, nu n-a mai fost timp pentru scrisoare. Omul trebuie să fie la fața locului. Marțea trecută am auzit de un pont bun și i-am întrebat pe amicii aceștia dacă ar vrea să-și încerce norocul. Miercuri dimineața am cumpărat în numele lor o mie de acțiuni și, după amiaza, Prețul lor a crescut, așa că le-am vândut imediat. Am câștigat câte 50 de lire pentru fiecare dintre ei și 200 pentru mine. Lui Filip îi se făcu rău de pismă. De curând, tocmai, își vânduse ultima dintre ipotecile în care fusese investită mica lui avere, și acum nu i mai rămăseseră decât 600 de lire. Îl cuprindea pur și simplu panica ori de câte ori se gândea la viitor. Trebuia să se mai întrețină singur încă doi ani până își lua diploma și atunci vroia să-și caute un angajament la vreun spital public, vreme de cel puțin trei ani, pentru că era slabă speranță să câștige ceva cu clientela. Chiar dacă făcea cea mai cruntă economie, tot nu-i mai rămâneau decât cel mult o sută de lire. Era o rezervă mult prea mică pentru cazul când se îmbolnăvea și nu mai putea câștiga sau când ar fi rămas la un moment dat fără slujbă. O speculație norocoasă ar fi contat mult pentru el. Ei, mă rog, nu face nimic," zise McAllister. Curând trebuie să se ivească ceva neapărat. Într-o bună zi sunt convins că iar o să salte foarte mult acțiunile societăților sud-africane și atunci am să văd ce pot face pentru dumneata." McAllister era legat de piața africană și adeseori le relata cum oamenii făcuseră averi imense, peste noapte, în cursul marii perioade de redresare economică, ce se ivise cu vreo doi ani în urmă. Bine, data viitoare să nu mă uiți! Stătura așa la taifas până aproape de miezul nopții și Filip, care locuia cel mai departe de acolo, plecă primul. Dacă nu prindea ultimul tramvai, s-ar fi văzut silit să meargă pe jos și deci ajungea foarte târziu acasă. Și așa se făcuse aproape douăsprezece jumătate până să ajungă. Când urcă în apartament, spre marea lui surprindere, o găsi pe Mildred, stând încă în fotoliul lui. De ce Dumnezeu nu te-ai culcat?" strigă el. Nu era somn. Oricum, era bine să te culci. Te mai odihnești." Mildred nu se urni din loc. Filip observă că după cină se schimbase, punându-și iar rochea de mătase. M-am gândit că poate n-ar fi rău să stau trează și să te aștept în caz că ai nevoie de ceva." Se uită la el și pe buzele ei palide, flutură o umbră de zâmbet. Filip nu era prea sigur dacă înțelege bine sau nu ce vrea ea să spună. Se simți ușor stânjenit, dar își lua un aer vesel și degajat. E foarte drăguț din partea ta, dar nu e deloc cu minte ce faci. Culcă-te cât mai repede, fiindcă altfel n-ai să poți să te scol mâine dimineață." N-am chef să mă culc." Prostii," zise Filip pe un ton glacial. Mildred se ridică puțin înflată și se duse în camera ei. Filip zâmbi când o auzi cum își cu cu zgomotușa. Câteva zile trecură fără niciun incident. Mildred deveni o femeie așezată, încadrându-se în noile condiții. Când Filip pleca în grabă după micul dejun, îi rămânea toată dimineața ca să facă gospodărie. Mâncau foarte simplu, dar lui Mildred îi plăcea să pierdă o groază de vreme cu puținele cumpărături de care aveau nevoie. Nici în ruptul capului nu vroia să-și gătească nimic pentru masa de prânz. Își făcea doar o cacao și îi mânca pâine cu unt. Apoi scotea copilul la plimbare în cărucior și când se întorcea petrecea restul după amiezii, lenevind. Era tare obosită, așa că îi convenea foarte bine să aibă cât mai puțin de făcut. Se împrieteni cu severa proprietăreasa lui Filip, pe care o cunoscuse când plătise chiria, pentru că Filip o lăsa pe Mildred să-i transmită banii. Peste o săptămână, Mildred, îi putea relata despre vecinii lui mai multe decât aflase el într-un an de zile. E o femeie foarte bine," zise Mildred, o adevărată doamnă. I-am spus că suntem cu cununie." Crezi că era nevoie de asta?" De, trebuia să-i spun ceva. Pare așa de ciudat ca eu să stau aici fără să fiu măritată cu tine. Nu știam ce o să gândească despre mine." Tare mă tem că nu te-a crezut nicio clipă." Ba da, cum să nu, fac pariu. I-am zis că suntem cu de doi ani. Știi, trebuia să-i zic așa din pricina puștoaicei. Dar, ca ai tăi, nici n-a vrut să audă de una ca asta, fiindcă tu erai student, așa pronunță ea, și de aia a trebuit să păstrăm totul secret, dar acum s-au îmbunat. Așa că, la vară, o să mergem cu toții să stăm la ei. Nimeni nu te întrece la tăiat piroane, zise Filip. Îl irită oarecum faptul că Mildred își păstrase încă această pasiune de a înflori lucrurile. Ultimii doi ani de viață nu învățaseră nimic, dar până la urmă dădu din umeri și o lăsă în pace. În fond, dacă stăm strâmb și judecăm drept, medită el, n-a avut parte de o viață prea fericită. Era o seară frumoasă, caldă și senină și parcă toată populația cartierelor de sud ale Londrei ieșise pe străzi. În aer, plutea agitația aceea care îl cuprinde uneori pe mahalagiul londonez, când schimbarea vremii îl scoate afară din casă. După ce strânse masa, Mildred se duse și se așeze la fereastră. Ajungeau până la ei zgomotele străzii, oameni care strigau unul la altul, trăsurile care treceau și cântecul unei flașnete. Filip, astă seară probabil că trebuie să lucrezi, nu?" îl întrebă ea cu o expresie languroasă. Așa ar trebui, dar nu sunt convins că mă voi supune obligației. De ce? Ai vrea să fac altceva? Aș vrea să ieșim puțin. N-am putea face o plimbare pe imperiala unui tramcar? Ba da, dacă vrei tu. Așteaptă-mă numai o clipă să-mi pun pălăria, zise ea bucuroasă. Într-o seară ca asta era aproape imposibil să rămâi în casă. Fetița adormise și putea fi lăsată fără grijă singură. Mildred îi spuse că așa o lăsase totdeauna când ieșea seara. Nu îi se întâmplase niciodată să se trezească peste noapte. Când revenie în odaie cu pălăria pe cap, radia de fericire. Profitase de ocazie ca să se rujeze puțin. Filip crezu că emoția fericită îi adusese puțină culoare în obrajii palizi. Era înduioșată de încântarea ei copilărească și își reproșea austeritatea cu care o tratase. Mildred râse când ieși la aer. Primul tramvai care sosie în stație mergea spre podul Westminster. Se urcară în el. Filip își fumă pipa în timp ce priveau aglomerația de pe stradă. Prăvăliile cu lumini multicolore și vesele erau deschise și oamenii își făceau târguielile pentru a doua zi. Trecură prin dreptul unui music hall numit Canterbury și Mildred strigă. Vai, Filip, hai să intrăm aici!" N-a mai fost de luni de zile la un music hall. Dar să știi că n-avem bani pentru staluri. A, nu-i nimic. O să fiu foarte fericită și la galerie. Se dădură jos din tramvai și făcură cale întoarsă cam vreo sută de metri până la ușa teatrului. Găsirea locuri excelente cu șase penii biletul, foarte sus, dar nu chiar la cucurigu, și seara era atât de frumoasă încât prea puțină lume se închidea într-o sală de spectacol. Lui Mildred îi străluceau ochii. Se distră pe rupte. Avea ea o simplitate de gândire care pe Filip îl înduioșa. Pentru el Mildred era o enigmă. Mai erau încă în ea lucruri care îl încântau și el se gândi că de fapt fata are o mulțime de puncte bune. Dar nu fusese crescută ca lumea și dusese o viață grea. El o ținuse de rău pentru o mulțime de lucruri de care ea nu era vinovată pentru că nu putuse să nu le facă. Era vina lui că ceruse de la ea virtuți pe care ea n-avea capacitatea să le manifeste. În alte împrejurări ar fi putut să devină o fată încântătoare, dar era teribil de nepregătită pentru bătălia vieții. Privind-o acum din profil, așa cum stătea cu gura deschisă și cu obrajii ușor colorați, i se păru că are un ciudat aer feciorelnic. Se simți cuprins de un val de compasiune și iertă din inimă tot ce pătimise din pricina ei. Sala era plină de fum și pe Filip îl dureau ochii, dar când propuse să plece, Mildred își întoarse spre el ochii rugători și îl implora să rămână până la sfârșit. El zâmbi și acceptă. Mildred îi luă mâna și i-o ținu între ei până la sfârșitul spectacolului. Când părăsiră sala ieșind împreună cu șuvoiul publicului în strada aglomerată, Mildred nu vrut să se întoarcă acasă. O pornire a gale pe Westminster Bridge Road căscând gura la oameni. De luni de zile nu m-a mai distrat așa de bine, zise ea. Inima lui Filip era plină de fericire și le mulțumea parcelor pentru că le lăsaseră să asculte îndemnul lăuntric de a o lua pe Mildred și pe fetiță în apartamentul lui. Era o adevărată încântare să o vezi recunoscătoare și fericită. În cele din urmă Mildred obosi și săriră într-un tramvai care să-i ducă până acasă. Se făcuse târziu și, când coborură și intrară pe străduța lor, nu era nimeni prin preajmă. Mildred îl luă de braț. Acum suntem ca pe vremuri, Phil." Până atunci nu-i mai spusese fil, acesta fiind numele pe care îl folosea Griffith, chiar și acum îi mai dădu un junghi ciudat. Își aminti cât de mult voise atunci să moară. Durerea fusese atât de cumplită, încât se gândise foarte serios la sinucidere." Dar totul părea să aparține unui trecut foarte îndepărtat. Zâmbi și el când se gândi cum era altădată. Acum nu mai simțea nimic pentru Mildred decât o milă nemăsurată. Ajuns ră acasă și când intrară în odaia de zi, Filip aprinse becul de gaz. Fetița e bine?" întrebă el. Mă duc să văd." Se întoarse ca să-i spună că e o bomboană de copil și nici nu s-a mișcat de la plecarea lor. Filip îi întinse mâna. Ei, noapte bună. Te și duci la culcare? Păi da, e aproape unu. În ultima vreme nu mai sunt deprins să stau târziu. Mildred îi luă mâna și o de lung privindu-le în ochi cu un ușor zâmbet. Fil, de ună seara în camera aceea, când mai poftiți poftit să vin să stau aici, eu nu m-am gândit la ceea ce ai crezut tu, când ai zis că nu vrei să-ți fiu altceva decât bucătăreasă și menajeră. Nu," întrebă Filip, retrăgându-și mâna. Să știi că eu asta am vrut să spun." Ei, hai, nu fii așa prostuț," râsă ea. Filip clătină din cap. Eu am vorbit foarte serios. Numai și numai în aceste condiții te-am poftit să vii aici." Altfel nu? De ce?" Simt că n-aș fi putut. Nu-mi vine ușor să-ți explic, dar oricum ar însemna să stricăm lucrurile." Mildred dădu numeri, Mă rog cum vrei. Nu sunt eu aia care să se pună în genunchi și să se roage pentru lucrul ăsta și pe urmă să mai fie și refuzată. Ieșit rântind ușa în urma ei...